פרק קט"ו לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, הינה אלוהיהם, אלוהינו בשמים, כל אשר חפץ עשה. עצביהם, כסף וזהב, מעשה ידי אדם. פה להם, ולא ידברו, עיניים להם, ולא יראו, אוזניים להם, ולא ישמעו, אף להם, ולא יריחון. ידיהם, ולא ימישון. רגליהם, ולא יהלכו, לא יחגו בגרונם. כמוכם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. ישראל, בטח באדוני, עזרם ומגינם הוא. בית אהרון, בטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. יראי אדוני, בטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו, יברך. יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרן. יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים. יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם. ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ. השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומא, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה.